Kapitola 10. Poslyšte, pane premiére, a nemohli bychom v krošení prostě zakázat? Přináší zcela jasné bezpečnostní riziko. Joffrey, to bychom mohli stejně dobře prohlásit za nezákonné dýchání. Dokonce i moje vlastní matka si to vyzkoušela. Ale populace se nám rozbíhá na všechny strany. Centra velkých měst se mění na mrtvé zóny. Hospodářství se hroutí. Něco s tím dělat musíme. Hermiona promyšleně zaznamenala dialog který právě proběhl. Hermiona Davesová byla jako zapisovatelka výjimečně dobrá. Byla na svou dovednost pišná, protože bylo uměním prosít a oddělit od toho, co si mysleli, to, co říkali, a ona se v tomhle umění uspokojivě procvičovala už skoro 30 let. A to ve službách politických pánů všech barev. Nikdy se nevdala a zdálo se, že jí ta skutečnost docela vyhovuje a se smíchem vždy říkala svým kolegyním, sekretářkám, že ten zlatý slumní pesten, který nosí, jí slouží jako pás cudnosti. Pro všechny byla důvěryhodná, všichni jí také důvěřovali, a jediná drobná chybička, kterou na ní její šéfové objevili, bylo to, že vlastnila bez výjimky všechny náhrávky, nahrávky Boba Dilena. Cítila, že nikdo, s kým pracovala, jí neznal. Ani ty gentlemani, kteří se pravidelně, když se vědělo, že je Hermiona v práci, vloupali do jejího bytu a celý její prohledali. Vždycky to dělali velmi pečlivě a bezpochyby se sami pro sebe usmívali, když vraceli na místo malou štěpingu dřeva, kterou každý den při odchodu dávala mezi vstupní dveře a rám. Jejich úsněvu se podobal ten její, který se, který se jí na tváři objevoval pokaždé, když zjistila, že jejich velké ploché nohy zase rozmáčkly drobek sněhové pusinky, který vždycky upustila na koberec hned za dveřmi do obývacího pokoje. Toho drobečku si nikdy nevšimli. Svůj zlatý prsten si nikdy nesunávala a proto nikdo, jen ona a Bůh věděli, že na jeho vnitřní ploše je vyritá řádka z Dylanovy písně It's all right, ma I'm only bleeding. Občas napadlo, jestli by někdo z těch zaměstnaných lidíček, včetně ministrů se kterými spolupracovala, vůbec poznal, odkud citát pochází. Poznámka překladu. Zmíněná píseň je z Dylanova Alba Bring It All Back Home, které vyšlo poprvé 15. ledna 1965. Konec poznámky. A teď, několik let pod ní na zem vkročení, zatímco v úřadu kabinetu probíhaly nejnovější zmatené diskuze, přemýšlela o tom, jestli už není příliš stará na to, aby dál pracovala pro šéfy, když si tak protiví hlupáky. Pak by ale měly podlehat povolení. Myslím v kročce. Dlouhá země je, co se týče požadaného hospodářství žumpa, ale pokutovat v kročce, které potřebujeme k tomu, Abyste se k ní dostali, by přineslo alespoň nějaký daňový zisk. Ale to je absurdní člověče. Předseda vlády se opřel ve svém křesle. No tak, tu věc nemůžeme zakázat jednoduše proto, že ji nedokážeme kontrolovat. Ministr zdravotnictví a bezpečnosti se zatvářel překvapeně. Nechápu, proč ne. Nikdy předtím nám to nevadilo. Předseda vlády poklepal perem na stůl. Centra města vypraznují. Hospodářství začíná zaostávat. Má to samozřejmě i svou světlou stránku. Už nemáme problém s přestěhovalectvím. Zasmál se, ale zdálo se, že se schoulil sám, pro se, sám do sebe. A když znovu promluvil, Hermioně se zdálo, že v jeho hlase zní záchvě v zoufalství. Bůh nám pomáhají, pánové. Experti od vědy mi řekli, že by tam někde mohlo existovat víc kopií planety Země než je lidí. O jakých možnostech můžeme uvažovat, když stojíme tváří v tvář něčemu takovému? Najednou měla Hermiona pocit, že čeho je moc, toho je příliš. Zatímco ta nelogická, nesmyslná a zbytečná konverzace pokračovala, Hermiona s náznakem ústněmu na rtech napsala svým bezchybným pitmenovým těsnopisem do bloku několik řádků, položila blok na stůl před sebe a pak, když jí to první ministr k hlavy dovolil, stala a odešla z místnosti. Nikdo jiný si pravděpodobně nevšiml, že je pryč. Vyšla na Downing Street a pak vkročila do sousedního Londýna, který sem žil bezpečnostními strážemi, ale tam byla po všech těch letech tak známá, že přijali její identifikační kartu a nechali ji projít. A pak vkročila znovu. A znovu a zase. Mnohem později, když ji začali postrádat, zavolali jinou sekretářku, aby přeložila krátkou poznámku kterou napsala elegantními rovnými tahy a oblými křivkami. Připadá mi to jako básení, pane. Nebo text písně. Něco o lidech, kteří vitují něco, čemu nerozumí. Podívala se na předsedu vlády. Říká vám to něco, pane? Není vám nic, pane? Uh, máte manžela uh, slečno, promiňte, nepamatuji si vaše jméno. Jmenuji se Karolína, pane. Mám přítele, vážnou známost, moc šikomného mládence. Jestli chcete. Zavolám vám doktora. Ne, ne, je to jen tím, že je to všechno tak zatraceně nedostatečné, Karolíno. Jaká fraška je celá tahle záležitost s vládou? Představovat si, že jsme kdy kontrolovali naše osudy. Kdybych byl vám, Karolíno, hned bych se provdal za to vaši vážnou známost a pokud si myslíte, že je za něco stojí, vydal bych, se, vydal bych se do nějakého jiného světa. Kamkoliv, jen bych nezůstával tady. Klesl do svého křesla a zavřel oči. A Bůh pomáhají Anglii a Bůh pomáhají nám všem. Nebyla si jistá, jestli je v Zuru, nebo jestli spí. Po další chvíli vykolouzla ven a vzala si sebou Hermionin obuštěný blok.